чи то шукаєш у нього захисту, чи самого діда Гордія хочеш захистити від чорного гайвороня. І так ви йдете нерозривною вервечкою. Дід Гордій у пахощах трав та бджолах попереду, а ти позаду теж у паморочливих пахощах та в густій музиці. Власне, хоча княжа горає вигинає ведмежу спину окрай села, Починається вона в них одразу за садибою, за городом. Город, не мов, розганявся під гору, і забракло духу, захляв, перечепився об найближчі стрімчаки, розпластався рябою-рядниною, де латками воронового крила лисній чорнозем, де жовтіє суглинок, де вирваними з лисячої спини рудими жужмами, Світиться глина, де слизько зблискує глибкий глей, де застиглими струменями в різнобіч порскнуло мілким попелястим піском. А на межі, яка швидше скидається на городьбу, в полині і лободі навалено всякого штурпачання і камінчання, що за багато років викопано на городі, а ще всіляке – Костоматча. Спробуй у чи є то костоматча, з яких бачених чи небачених звірів, коли тим костоматчам так і прес землі, хоч копайте її весною, хоч копайте її восени, а костоматча не щезає, наче земля родить не тільки картоплею та соняшниками, а й жовтим та білим костоматчам. Еге ж! Наче десь там, у темному її глибу, народжується звірі. Там живуть, там помирають, а вже на білий світ приходять ось таким костомаччям, що городьбою вляглося на городній межі. А ще в тій городьбі і кутасте каміння, яке чи в землі саме натисалося, бо ж земля таки вміє й тисати, чи в якихось древніх печерах, його колись натесано і розгублено повсюдно. Ось дід Гордій, баба Килина, і ти з матір'ю знаходили і знаходите повсякчас, скидаєте на межу, бо ж куди його поскидаєш? А ще поміж каменів і кісток, якогось залізятча тільки немає, і не зовсім спите іржею. Уламки всякої потрощеної зброї, рваний метал осколків. Якісь снаряди, якісь патрони, якісь міни-тарелі, якісь бойові замки із затлілими пружинами, якісь стволи, якісь обуди залізні. Земля не переставала і не перестає плодоносити цим брухтом, вивергаючи його зі свого лона. І хто відає, скільки його ще зосталося у темному глибу – де минулі віки не сплять, а зібралися у гурт і посилають у білий світ свої дарунки. В якому своєму дитячому віці ти станеш на городній межі, на цій городьбі пориваючись поглядом і душею на княжу гору, що затуляє крайнебо так, як мати затуляє від сонця долонею чоло, а городьба не пускає, Чепилася нездоланою силою. Княжа гора перед очима, немов картина, яку хочеш побачити зблизька, і остерігаєшся, бо не тільки загадковістю віє від неї, а й страхом, що шпильками протикає груди. І, хоч стоїть лагідний день та з княжої горини, мов обвалюються кам'яні громи. І кам'яними громами обвалюються на твою пам'ять легенди й перекази, які доводилося чути про княжу гору, і з тих билиць та небилиць перед зіртвій виходять вовки та ведмеді, хиже та мирне птаство, грабіжники та розбійники, половці й татари, виходять духи нечисті, всяка лісова потороча, що боїться денного світла, і чаїться у глухих проваллях а ще дивовижні лісові луни які є з чимось таємничими голосами